Assalamu alaykum və və bərəkətu. Qardaş, siz keçən dəfə verilən sualı cavablandırdıqdan sonra internet vasitəsilə növbəti bir şübhə yayıdılar. Güyə siz Abdullah yolcunun mənhecini dəstəkləyirsiniz. Dəlilləri də budur ki, sizin kitablarınız qoroba yayın evində çap edilib. Buna necə cavab verə bilərdiniz? Va alaykumussalam və rahmetullah və bərəkətu. Əziz müsəlmanlar, hamını zailaca də özüme Allah'tan qırhmağa nəhsir edirəm. Evvələ həmin yayın evində İbn Teymiya'nın istiqamı, Abdurrahman Es-Sadi'nin təfsiri, İbn-i Üthəyminin el qavl Said-i Qahtani'nin Hism-ül-Muslim, Fə Abdurrahmin, durus ül lugat və digər sələf alimlərinin kitabları da çap edilir. Məyər sözü gedən yayın evində sələf alimlərinin kitablarının çap edilməsi o alimlərin də yanlış mənhəzdə olmasına dəvarət edir. Qoy, bu ittiham edənlər oradan-buradan işitdiklərini yox, ortaya konkret dəlillər qoysunlar. Bəsinlər görəy, hansı fikrimiz ittiham etdikləri adamın fikirləri ilə üst-üstə düşür? İkincisi, Türkiyədəki sələfi qardaşlarımız bu yayın evinin nəşr etdiyi kitablardan götürüb öz yayın evlərində satırlar. Yani qoraba cəmiyyətli ilə ticari əməkdaşlıq edirlər. Məyər bu, deməkdir ki, həmin qardaşlarımız bir dəhçidir, elə isə onları da cərh edin. Bu nə əcaib mənhəzdir. Üçüncüsü, son iki ilə dək Qorabanın kitabları Azərbaycanda dini tükənlarda satılırdı. Məyər sələf qardaşlarımızın vaxtıyla bu kitabları Türkiyədən gətirib burada satması onların bidətçi olduğuna dəlalət edir? Elə isə bu tükənların sahiblərindən də tələb edin ki, çıxıb efirdə tövbə etsinlər. İndiyə deyə bu kitablar vasitəsilə cəmatı azdırdıqlarını elan etsinlər. Əks halda onları da cərh edin. Məyər bu məsələdə önəmli olan kitabların özü deyilmi? Bizim türk dilində yazdığımız o 6 kitabda bir dəyət varsa, onu ortaya qoyun. Bu qaydaya görə siz gəri heç Azərbaycanda kitab çap etməyəsiniz. Çünki bu ölkədə sırf sələf mətbəsi mövcud deyil. Dördüncüsü, bizim o yayın evində kitab çap etməyimiz həmin yayın evinin istər böyüğünün İstərsə, sıravi bilişçisinin əqidəsində və mənhəcində olduğumuza dəlalət etmir. Biz sadəcə sifarişçiyik. Onlar da icraçı. Dikqət edin. Tarixdə belə bir hadisə olub. Kafirlər yığışıb, 8 ciltdi Muacəmil Mufahiras adlı kitab hazırlayıblar. İslam alimləri də, ələl -əl xüsus mühəddislər bu kitabdan uzun illər istifadə edib. Hər birinin evində bu kitabdan olub. Məyər bu ediməkdir ki, İslam alimləri, kafirlərin yazdığını təbliğ edib, özlərini də tərif ediblər. 5 Beşincisi, Abdullah Yolçunun Aqidətü-Sələfü-Səlih adlı kitabı var. Bu kitaba 20-dən çox alim təqdimat yazıb və yoxlayıb. Onlardan məhşurları bunlardır. Salih ibn Fəuzan il Fəuzan, Abdullah ibn Abdurrahman Cibrin, Salih ibn Abdüləziz Əlişeyx, Suud ibn İbrahim Əşşüreym, Muhamməd ibn Cəmil Əz-Zeyno və digərləri. Adam kitabının əvvəlində onların adlarını, təqdimatlarını qeyd edib. Buna əsasən, onun kitabında adı keçən alimləri təkvirsilikdə ittiham etmək mı Başqa cür desək, hansı tələbənin cürəti çatar ki, gedib şeyh Fovzana və ya salihəli şeyxə və ya başqa birisinə desin ki, çıx tövbə elə, mənhəcini bəyan et, Abdullah yolçudan uzaq olduğunu bildir, Səfini bəlli et, kimin tərəfində olduğunu bəyan et. Çünki cəmat sənin adına onun kitabında görüb çaşır. Bunu etməsəniz, Cəmatı sizdən çəkindirəcəyik, onlara sizin kitabları oxumamağı tövsiyə edəcəyik. Kimin cürəti çatar belə bir sözü gedib həmin şeyhlərə desin. Bunu deyən adamlar əlbəttə ki, avamdırlar. Sadəcə olaraq bizi gözdən salmaq üçün bəhanələr axtarırlar. Və ehtimal ki, bundan sonra hələ çox axtaracaqlar. Altıncısı, sual veririk. Kim deyə bilər ki, Biz zamata sözü yedən adamdan elm almağı, yaxud onun mühazirələrinə qulaq asmağı, yaxud onun kitablarını oxumağı tövsiyə etmişik. Bir nəfər göstərəm. Yeddincisi, bizim Xuraba yayın evində altı kitabımız çıxıb. On haq, ömrü uzadan əlli salih əməl, ruzu qazanmağın 17 yedi yolu, vətəni qoruyan aslanlar, kaşki və bir də ən fəzilətli zikirlər. O, bizi ittiham edənlərin haması bir yerə yığışıb, bu kitablardan bircə dənə, bidət və ya xavariz fikri tapsınlar. Vallahi biz dərhal səhəbimizi düzələcəyik. Təəssüf ki, onların heç bu kitabların məğzindən xəbəri yoxdur. Oradan-buradan işitdiklərini deyirlər, üzərində qərar verirlər. Xəbəri olmadığı bir şey haqqında fikir yürüdürlər nə əcaib mənhəzdir bu mənhəz. Sonda bir məsələni ilə vurgulamaq istəyirik. Bildiyimizə görə son iki il ərzində baş vermiş bütün bu həngamələr güya islah üçündür. Halbuki bu mənhəz və bu üslubla fəsad törətmələri və cəmatı parçalamaları göz qabağındadır. Nə əcaib mənhəzdir bu mənhəz. Görəsən, bu İslah komissiyasının üzvləri başqalarını bir ittiham etməzdən qabaq öz nəfslərini hesaba çəkirlərmi? Öz xataları barədə düşünürlərmi? Qiyamət günü nə cavab verəcəklər? Amma hər halda bu İslah komissiyasının üzvləri də müsəlmandırlar. Biz onlar üçün Allahdan hidayət edirik. Allah onları islah eləsin. Onlara haqqı, haqq olaraq göstərsin və onları haqq yola yönəlməyi müvəffəq eləsin. Haq onlara batili, batil olaraq göstərsin və onları batildən uzaq durmağa müvəffəq eləsin. Subhanək Allahumma və bihəmdik, Əşədu əllə iləhə illə ənd, Əstəxfirukə və ətubu iləyik.